Отже, тут маємо донесення секретних агентів, де висловлюються сумнів у щирості каяття. У перехопленому чекістами листі Хвилювого до Ялового він сам пише «Ми написали зречення в лапках. Написали. Чого же ще від нас вимагають? Лизати комусь задницю чи що?» а він Просто грав роль, яку від нього очікували, сподіваючись таким чином уникнути небезпеки. Але чекісти його розкусили. Хвильовий заявляє, що він редакційний блазень. Адже все одно ніхто не повірить, що він всерйоз писав о ті безглузді дурниці. Ну а блазневі дозволено все. Наш блазень є людина – Нормальна, не в стані афекту, цілком свідома щодо своєї поведінки. А така людина відповідає за свої вчинки повною мірою. Це фрагмент із цікавого тексту «Нове амплуа» Миколи Хвильового, невідомого автора, ймовірно, співробітника ГПУ, який поруч із секретними донесеннями агентів підшито до справи формуляра письменника. Сама справа з'явилася в 1930 році. У ній почала накопичуватися інформація, яка могла би стати підставою для арешту та подальших репресій. Її поява засвідчила, хвильовий, на думку влади, остаточно перетнув межу дозволеного і мав бути знищений. Або морально, або фізично. Хоча швидше за все – і морально, і фізично. Та починали все ж із першого. Саме тоді, у 1930 році, у Харкові розпочався гучний процес проти спілки визволення України, який став початком показових винищень української інтелектуальної еліти. Запідозрений у схильності до українського націоналізму, Хвильовий дістає шанс відмежуватися від своїх поглядів, публічно звинувативши в цьому гріху інших, зокрема оголошеного лідером СВУ Сергія Єфремова. І він це робить. Проте знову доходить у цих звинуваченнях до межі фарсу, заявляючи – Судити слід не лише Єфремовщину, але й хвильовизм, якого він успішно зрікся. За таку заповзятість у боротьбі з контрреволюцією в лапках, хвильовий, врешті, ніби здобуває милість влади. На його захист виступив сам керівник українських комуністів Станіслав Косіор. Проте так само як нещирими були покаяння фальшивим виявилося і прощення. Чекісти продовжували накопичувати інформацію про Миколи Хвильового, якого щільно обсадили агентами. Сексоти, приховані під оперативними псевдонімами «Літератор», «Донбасівець», «Юнак» та інші, уважно стежать за ним удома і на роботі. Записують його висловлювання у своїх донесеннях, фіксуючи необхідним чекістам компромат. З 1931-го справа формуляр поповнюється новим видом документів – витягами зі свідчень заарештованих представників української інтелігенції. Слова уже визнаних ворогами народу стають неспростовними звинуваченнями у причетності до антирадянських злочинів. Тож кільце оточення довкола письменника ставало з кожним днем щільнішим, і пастка ось-ось мала закритися. Чергове каяття колишнього літературного бунтівника у 1931 році лише на короткий час відтягнуло останній вирішальний момент. Хвильовий розумів, що блазнювання його вже не врятує. Воно ставало тим паче недоречним в умовах, коли довкола почала розгортатися справжня, а не театральна трагедія. Під косу репресій потрапляло дедалі більше людей, котрі ще нещодавно творили основу культурного та політичного життя суспільства. Врешті, у 1932 році розпочалося розгортання ще однієї страшної операції, яка мала забрати життя мільйонів людей – Голодомору. Якби Хвильовий бажав не помічати того, що робиться довкола, можливо, йому це вдалося б, адже його, жителя столиці, представника – Привілейованої комуністичної верстви голод не зачіпав. Проте письменник не хотів ховатися від правди. Навпаки, у квітні 1933 року поїхав з селами Харківщини.